Pozdravljeni. V teh majskih, poletno toplih dnevih vam Amzofini Ljubimci ponujamo program, ki ga razganja od ležernosti. Poskusili se bomo v etični razliki med moralnostjo in amoralnostjo, ki danes vsej svoji lenobnosti razgalja našo generacijo, ošvrknili bomo pretekli simpoziji o filozofiji in družboslovju, ter servirali nekaj členov, v katerih nam Wittgenstein razlaga filozofijo kot jezikovno terapijo. Predvsem tem pa vam želimo ponuditi predgovor. Predgovor, ki ga je v svoji dokončni izdaji zdaj že kultne knjige Trouffaut Hitchcock zapisal François Trouffaut in sicer kot uvod v daljšo serijo intervjujev in razmišljan posvečeno filmografiji Alfreda Hitchcocka, ki se bo v prihodnih mesecih odvila vodaj Zofijnih ljubimcev. Danes je delo Alfreda Hitchcocka cenjeno po celem svetu in mladi, ki se daj zahvaljujoč reprizam, ponovno odkrivajo rare window Vertigo North by Northwest, Vsekakor mislijo, da je bilo vedno tako. A to ni tako, daleč od tega. V 50. in 60. se je Hitchcock nahajal na vrhu svoje ustvarjalnosti in uspeha. Žislaven, zahvaljujoč publiciteti, ki mu jo je v toku štirih ali petih let sodelovanja priskrbel David O. Selsnik in iz katerega so se rodili Rebecca, Notorious in Spellbound, je Hitchcock postal poznan po celem svetu še takrat, ko je produciral serijo televizijskih odaj Suspicion in poznaje Alfred Hitchcock prizenc v sredini 50-ih let. Ta uspeh in popularnost sta mu ameriška in evropska kritika povrnili s prezirljivim in vzvišenim pogledom na njegovo delo ter slabimi ocenami vsakega njegovega filma. Leta 1962 sem se znašel v New Yorku, da bi v tem mestu predstavljal film Jill and Jim in upazil sem, da mi vsak novinar postavlja isto vprašanje. Zakaj kritiki še sinema, adju cinema jemljajo hičko karesno? Je bogat, ima uspeh, ampak njegovi filmi nimajo globine. En teh ameriških kritikov, ki se mu ravno prizoril en urno pohvalo o Rare Window, mi je odgovoril za tole naumnostjo. Rare Window imate radi, ker glede na to, da niste iz New Yorka, ne poznate Greenwich Villagea. Odgovoril sem mu, Rare Window ni film o Villageu, temveč povsem enostavno film o filmu, in jaz poznam film. V Pari sem se vrnil z nemirjem, ker je moja kritična preteklost bila še vedno sveža, nisem bil osvobojen želje, da dokažem, kaj je bila skupna točka vseh mladih ljudi pri v cinema. Takrat sem dojel, da je Hitchcock, katerega reklamni genij je bil enak samo reklamnemu geniju Salvadora Adelija, v intelektualnih krogih Amerike postal žrtev mnogih hvalisavih intervjujev, ki so se obrnili proti njemu. Njegovi filmi jasno kažejo, da ta človek razmišljal o sredstvih svoje umetnosti več od bilo katerega svojega kolega in da bi, če sprejme, da prvič odgovori na sistematični vprašalnik, iz tega lahko išla knjiga, ki bi uspela spremeniti mišljenje ameriške kritike. To je zgodovina te knjige. Potrpežljivo pripravljena s pomočjo Helen Scott, katere izdajatelske izkušnje so bile odločilne, je naša knjiga, verjamem, da lahko to rečem, dosegla svoj cilj. Ko bila knjiga objavljena, mi je mladi američan, profesor filma, dejal. Ta knjiga bo naredila več škode vašemu ogledu v Združenih državah Amerike, kot vaš najslabši film. srečo se Charles Thomas Tamwells zmotil in leto ali dve pozneje naredil samomor. Upam, da je iz neboljših pobud. V resnici so ameriški kritiki od leta 1968 naprej ostali bolj zanesljivih Hitchcocka v modelu. Filme, kot je recimo Psiho, danes smatrajo klasike. Pa tudi najmlajši ljubitelji filma so končno sprejeli Hičkoka. ne da bi mu pri tem zavidali njegov uspeh pri publiki, bogatstvo in slavo. Ko sem snemal te razgovore v augustu 1962 v Universal city je Hičko ravno končeval delo na montaži filma Birds, svojega 48. filma. Da bi besedilo, shranjeno na traku, pretvoril v tekst, sem potreboval 4 leta, še posebej, da bi poenotil kinografijo, zato sem moral Hitchcocka pri vsakem novem srečanju ponovno intervjujati, da bi tako aktualiziral knjigo, ki sem jo poimenoval Hitchbook. Prva izdaja, objavljena koncem leta 1967, 60, se zaostavlja pri njegovem 50. filmu. Na koncu aktualne izdaje boste našli dodatno poglavje ki se buje v pažanje v Topazu, Frenzy, njegovem zadnjem relativnem uspehu, Family Plot in ena Short Night, filmu, ki ga pripravlja in prirejal neprestano, kot da nič ni bilo, medtem ko so vsi njemu bližni vedeli, da Hitchcocku v 54. film ne pride v poštev, ker ste bilo njegov zdravje, kot tudi njegova morala na preniskem nivoju. V primeru človeka, kot je bil Hitchcock, ki je živel samo od dela in za svoje delo, je prenehanje aktivnosti pomenilo smrtno obsodbo. On je to vedel, cel svet je to vedel, zato so zadnja štiri leta njegovega življenja bila tako žalostna. 2. maja 1980 je bila v mali cerkvi Santa Monica Boulevard na Beverly Hillsu Darovana Maša. Leto prej smo se v isti cerkvi poslovili od Joana Renoirja. od Joana Renoirja se nahajal pred oltarjem. Tu je bila družina, prijatelji, sosedi, ljubiteli filma, pa tudi povsem običajni mimojedoči. Pri hičku ko je bilo vse drugače. Povabljence, ki so bili povabljeni s telegrami, je na vhodu v crke beležila in preverjala Varnostna služba Družbe Univerzal. Policija je mimojedoči filma prisilila, da nadaljujejo pot. Bil je to pogreb sramežljivega človeka, ki je postal strok in kateri se prvič izogiba publiciteti, ker mu le ta ne more več služiti. Človeka, ki je vse odnadosti vadil, da kontrolira situacijo. Človek je bil mrtel, ne pa tudi cineast, ker njegovi filmi, realizirani z izjemno pazljivostjo, posebno strastjo, skrajno skrito, s pomočjo redke tehnične veščine z emocionalnostjo, ne bodo nehali krožiti. Rasuti po vsem svetu, tekmovajoči z novimi produkcijami, upirajoč se zobo časa, preverjajoč besede Žana Koktoja, namenjene prosto. Njegovo delo je živelo naprej, kot ure na rokah mrtvih vojakov. Podpisan François Truffaut. V sredo, 7. maja 2003, smo zofijni ljubimci Društvo za razvoj humanistike v sodelovanju z odelkom za filozofijo pedagoške fakultete v Mariboru organizirali simpozij Filozofija in družboslavje. Letos mineva pet let od smrti britanskega filozofa in družboslavca Martina Hollisa, lani pa je pri Mariborski založbi Aristej izšel prevod njegovega dela Filozofija družbene vede, In tako pri filozofih kot pri družboslovcih vzbudil spontano zanimanje za vprašanja odnosnosti med filozofijo na eni in družboslovnimi vedami na drugi strani, še zlasti kar zadeva metodološka, epistemološka in druga vprašanja, definiranje pojmov instrumentalne racionalnosti in vzročnosti, matematičnih in ekonomskih modelov, teorije iger in teorije družbene izbire in tako dalje odstot je dozorela odločitev, da poskušamo vsa nevarna razmerja med filozofijo kot, Men da, ne potrebno. Vprašanje je, če bio znanost sploh želela imeti za in družboslovnimi disciplinami ob istočnici delovnih hipotez iz Holisove knjige znova preveriti in tako poskrbeti za medsebojno obogatitev strokovnih dognan. Na simpoziju so se v ta namen zvrstila številna priznana imena obeh področji filozofije in družboslovja. Prisluhnili smo lahko prispevkom, ki so obravnavali epistemološko razpetost družboslovnih znanosti, vprašanja vzročnega determinizma, funkcionalizma in objektivnega razumevanja v sodobni družboslovni teoriji, anomalni imunizem in mentalno vzročnost, holisov racionalnost zavesti na pram iracionalnosti nezavednega. Individualizem in holizem kot mikro- in makro-raven razlage, metodološki individualizem in koncept množstva. Slišali smo odgovore na holizov relativizem, ter v sklepu ključno vprašanje, ali družbene vede sploh obstajajo. Don't wake me, I'm still dreaming. je oseba, ki vpraša, zakaj bi bil moralen. Dajte mi razlog. Dokler mi ne ponudite razloga, nimam, zakaj biti moralen. Amoralist je popolnoma racionalen človek, ki je ločen od moralnega občutka. To ne pomeni, da rad dela slabo, povzroča drugim ljudem bolečino in podobno. Ne, njemu preprosto ni mar za druge ljudi. Škodil jim posamo, če je to v njegovem interesu. Pomagal jim bo samo, če je to v njegovem interesu. Njemu je vseeno, kako je ljudem. K delovanju ga napeljujejo isključno njegove želje in interesi, a na tuje želje in interese je popolnoma imun. Tuj interesi, želje in potrebe za njega niso razlog za delovanje. Tak razlog posedujejo samo njegovi lastni interesi, želje in potrebe. Amoralist je po predpostavki racionalen, To pomeni, da je občutljiv za argumente. Če je argument dober, ga bo sprejel. Če ni, ga ne bo. Če ima moralni argument implikacije v delovanju, bo on deloval v skladu z njimi, ampak od nas zahteva, da mu damo razlog, zakaj bi moral delovati v skladu z moralnimi principi. Če mu takšnega razloga ne damo, po moralnih principih ne bo deloval. a moralist v etiki predstavlja iziv. Če uspemo najti razloge, ki bodo amoralista spodbudili k delovanju, smo lahko prepričani, da smo našli razloge, ki bodo kogarkoli napeljali k delovanju. Amoralist je v etiki to, kar je skeptik v epistemologiji, fiktivni lik, ki ne želi sprejeti neopravičenih prepričanj. Skeptik ne želi verjeti, amoralist ne želi delovati. Če prepričamo skeptika, prepričali smo ga, da imamo opravičena prepričanja, da imamo razloge, da verjamemo v to, kar pač verjamemo in da naša prepričanja res predstavljajo neko znanje. Če amoralista napeljemo na delovanje, smo upravičili moralo. Pokazali smo, da ne gre za predsotke, marajče da imamo prave razloge biti moralni. Mnogi avtori menijo, da se etika in epistemologija prav za celoti ispelujeta na poskus prave razloge tej dvojici. Michael Williams trdi, da se kompletna epistemologija zvaja na odgovore skeptičnim argumentom. Prav tako ko Bernard Williams meni, da se etika zvaja na odgovore amoralistom. Ko se soočimo z amoralistom, je prvo vprašanje, kje sploh začeti. Nekateri menijo, da ni točke, na kateri bi lahko začeli, ker mu manjka prav to, kar moralne ljudi dela za moralne, in da si za moralistom nimamo kaj začeti. Amoralist je po tej razlagi intelektualni in emocionalni invalid. Nima moralnega občutka in ni umar za druge ljudi. Moralni razlogi obstajajo, ampak on jih ne razume ali ne čuti. Zato ni načina, da se ga spreobrne v moralnega. Vsak takšen poskus je že vnaprej obsojen na neuspeh in predstavlja izgubo časa. Toda ali sploh treba začeti pri amoralistu? Pragmatiki so smatrali, da je narobe etično teorijo razumeti kot odgovor amoralistu. Menili so, da je narobe, če nekatera prepričanja, na osnovi katerih delujemo, postavljamo pod vprašaj, če je delovanje uspešno. Šele ko se nekje zatakne, imamo razlog, da svoja prepričanja ponovno preučimo. Pred tem ne. Dokler smo uspešni v interakciji s svojim okoljem, nimamo razloga, da spreminjamo svoje prepričanja. Dokler so zanesljiva, ni razloga, da odgovarjamo na skeptične argumente. To je nepotrebno in neracionalno. Isto velja tudi za amoralista. Vse dokler nam naša moralna verovanja omogočajo uspešno interakcijo s socialnim okoljem, je iracionalno in nepotrebno postavljati jih pod vprašaj. Premisliti jih moramo letedaj, kadar se pokaže in samo na kar se pokaže, da ne vodijo do uspešne interakcije z drugimi ljudmi a moralist vpraša, zakaj bi bil moralen. Pragmatik meni, da se takšno vprašanje vzaj v normalnih socialnih okoliščinah ne postavlja in da nimamo razloga o njem razpravljati. Pravo vprašanje je, zakaj ne bi bil moralen. Ljudje preprosto so moralni, ne vedno in ne povsem, a so. Normalno je biti moralen, morala ne zahteva nikakršnega opravičevanja, Morala je v naši naravi, takšni smo in tako se obnašamo. Niso potrebni razlogi, da bi se še naprej obnašali v skladu z uspešnimi in zaupanja vrednimi prepričanji. Razlogi so potrebni za odstopanja od takšnega prepričanja. Amoralnost predstavlja motnjo, ki jo je v skrajnem primeru treba zdraviti. Normalen človek je moralen, amoralen človek je moten. Tako je vse do takrat, dokler ne dokaže nasprotno. Breme dokazovanja je na amoralistu. Če amoralist smatra, da odsotnost morale ni posledica napačne vzgoje, pač pa je to racionalna pozicija, potem je on tisti, ki mora to dokazovati. Dokler nam amoralist ne ponudi dovolj močne razlage za odstopanje od morale, smemo in ne moramo ostati moralni, in ne rabimo pretektavati svojih moralnih prepričan. Pragmatiki smatrajo, da je situacija takšna, da ima moralni človek prav, vse dokler amoralisti ne dokažejo nasprotno. Ne vemo, kako daleko vidne so implikacije takšnega pragmatističnega stališča. Če pogledamo na primer Platonovo državo, vidimo, da na samem začetku trasi ima trdi, da pravičnost korist močnejšega, Takoj zatem glavko razvije tezo, da nepravični v življenju zhaja laže kot pravični. Res, da tudi sam ni najbolj prepričan v to tezo, a meni, da jo moramo vzeti za res. S tem, ko je navedel nekaj primerov, ki prikazujejo, da se splača biti nemoralen, je Platon breme dokazovanja predstavljena moralista. Sedaj ima amoralist prav, dokler moralist ne dokaže nasprotno. Nekaj zdravega je v pragmatističnem gledišču ampak izgleda, da lahko zelo lahko amoralist breme dokazovanja predstavi na moralista. V filozofiji je dolga in bogata tradicija poskusal, da se moralnost zvede na racionalnost. Potem na črtu je moralnost dolgoročna racionalnost, racionalnost na dolge proge. Kratkoročno je lahko racionalno biti nemoralen, med tem, ko je dolgoročno racionalno biti moralen, Po tem planu bi bil moralen človek, moralen zato, ker je racionalen. Zato, ker se biti moralen izplača. Egoizem je lahko racionalen kratkoročno, altruizem je racionalen dolgoročno. V mitu o Gigo, v Platonovi drugih knjigi države, glavkom brani tezo, da so ljudje po naravi slabi. On pravi nepravični. In da so dobri, pravični, samo zato, ker se bojijo kazni zakonske kazni ali socialnih sankcij. Če ne bi bilo kazni, bi vsi bili slabi. Svojo tezo Glavkon ilustrira z mitom o gigu. Gig je bil pastir, čuval je čredo nekje v grških planinah. Nekega dne je v neki jami našel prsten. Prsten je bil magičen. Ko je prsten usmeril navzven, je bilo vse normalno, ampak ko je prsten usmeril navznoter, proti dlani, je postal neviden. Ko je dojel, da je lahko neviden, je Gik najprej začel prisluškovati svojemu kolegu, tako da je za tega vedel, kaj si misli o njem. Delal je, kar je hotel, je mal je, ne da bi plačal. ničega ni mogel razkriti. Takrat se je v v kraljeve prostore in tako neviden zapeljal kraljico. Kraljici je gotovo bilo zabavno imeti nevidnega ljubimca. Na to je skupaj s kraljico skoval zaroto. Ubil je kralja, se oženil za udovo in tako postal kralj. Glede na to, da njihče drug razen kraljice ni vedel za njegovo nevidnost, je zasledoval in prisluškoval podanikom in sodelavcem. Vladal je dolgo in uspešno, kar ga njihče ni mogel zamenjati. Glav je z mitom v gigo hotel pokazati, da smo naravi nemoralni in da se obnašamo moralno samo zaradi strahu pred kaznjo. Če bi bili nevidni kot gig. Se ne bi bali ničesar, prav so kakor on. Kaj se vam zdi? Ali mi tu go zares dokazuje to, kar je mislil glavkon? Poskušajte si zamisliti, da ste nevidni, kaj se bi naredili. Ali bi se obnašali nemoralno in v kakšni meri? Sicer se ta filozofska tehnika v sodobni terminologiji imenuje miselni eksperiment. Glede na to, da tega eksperimenta ne moremo ali vsaj zelo težko izvajamo v realnosti, ga izvedemo v mislih, na tak način ostrimo svojo intuicijo v odnosu do obstojičega stanja stvari, v tem slučaju med moralnostjo in strahom pred kaznijo. Like let Mary head away to make life seem less hard she'd say come over young soul and rest your way. the hot sauce. Don't forget the hot sauce. Don't forget the Don't forget the Filozofija kot jezikovna terapija. Avstrijski filozof iz 20. stoletja Ludvig Wittgenstein je predlagal pojmovanje filozofije, po katerem so filozofski problemi posledica jezikovnih zmet in jih lahko odpravimo s pomočjo pazljive analize običajne govorice. V svojem logično-filozofskem traktatu v posameznih členih obravnava ta in podobna vprašanja na za zapovedodajalen, že skoraj absolutističen način. To, da naša obravnavanja Niso smela biti znanstvena, je bilo pravilno. Izkustvo, da lahko v nasprotju z našim predsodkom mislimo to ali to, karkoli naj bi to že pomenilo, nas ni moglo zanimati. In nikakršne teorije ne smemo postaviti. V naših obravnavanjah ne sme biti nič hipotetičnega. Vsaka razlaga mora proč, na njeno mesto pa mora stopiti samo opis. ta opis pa osvetljujejo. To je dajemo smotr filozofski problemi. Ti problemi seveda niso empirični, saj jih rešujemo z vidom v delovanje našega jezika in sicer tako, da to delovanje spoznavamo. V nasprotju z nagnjenjem, da bi ga razumeli narobe. Teh problemov ne rešujemo z znavajanjem novega izkustva, teme sestavljanjem tega, kar je znano že dolgo. Filozofija je borba proti začaranju našega razuma se sredstvi našega jezika. Glavni izvor našega nerazumevanja je v tem, da na drabu naših besed nimamo pregleda. Naši slovnici manjka preglednost. Pregledno prikazovanje posreduje razumevanje, ki pa je ravno v tem, da vidimo povezave. Odtot pomembnost tega, da najdemo in iznajdemo vmesne člene. Pojem preglednega prikazovanja je za nas temeljnega pomena. Označuje našo formo prikazovanja način, kako vidimo reči. Je to nek svetovni nazor? Filozofija se dejanske rabe jezika ne sme na noben način dodakniti. Lahko jo končno samo opisuje. Kaj je tudi utemeliti je ne more. Pušča vse, kakor je. Tudi matematiko pušča tako, kakršno je. In ne more pospešiti nobenega matematičnega odkritja. Kak vodilni problem matematične logike je za nas, kakor vsaki drugi, problem matematike. Ni stvar filozofije, da reši protislovje z nekim matematičnim ali logično-matematičnim odkritjem, temveč, da stanje matematike, ki nas vznemirja, stanje pred rešitvijo protislovja naredi pregledno. S tem pa se niti približno ne izognemo težavi. Fundamentalno dejstvo tukaj je, da predpišemo pravila, neko tehniko za neko igro, ko pa potem sledimo tem pravilom, ne gre tako, kot smo domnevali da se torej tako rekoč zapletamo v svoja lastna pravila. To zapletanje v svoja pravila je tisto, kar hočemo razumeti, to je nad čemer hočemo imeti pregled. To osvetljuje naš pojem menjenja, ker se tudi v navedenih primerjih zgodi drugače, kot smo menili, predvidevali. Se je ravno, če na primer pride do protislovja, rečemo, nisem menil tako. Civilni položaj protislovja, oziroma njegov položaj v civilnem svetu, to je filozofski problem. Filozofija ravno vse zgolj postavi pred nas in ne razlaga in izpeljuje ničesar. Ker imamo vse kot na dlani, ni tudi kaj razložiti. Kaj je to, kar je namara nas ne zanima. Filozofija bi lahko imenovali tudi to, kar je možno pred semi novimi odkriti in iznajdbami. Delo filozofa je zbiranje spominov za določen smoter. Če bi hotel kdo v filozofiji postaviti teze, ne bi moglo nikoli priti do diskusije o njih, ker bi se vsi strinjali z njimi. Ko filozofi uporabijo besede vedenje, predmet, bit, jaz, stavek, ime in se trudijo razumeti bit stvari, potem se morajo vprašati, ali se je ta beseda v jeziku, v katerem je prvotno nastala, v takem pomenu tudi kdajkoli uporabljala. To se sprašujemo, ko prenašamo besede iz metafizičnega stanja nazaj, reduciramo vsakodnevno rabo. Rezultati filozofije so iznetbe enega navadnega nesmisla in bušk, ki si jih je pridobil razum ob zaletavanju v svojo mejo jezika. Naletel je na svoje meje, meja razumnega, ki jih v jeziku ne moremo izraziti. Ob buškah odkrivamo vrednost lastnega odkritja. Naše nerazumevanje se tiče zastavljanja filozofskih vprašanj. Filozofski problem ima obliko stavka, ne znajdem se. Filozofija se ne sme vtikati v vsakodnevno rabo jezika. Konec koncev ga lahko samo opisuje, ker ga tudi utemeljevati ne more. Filozofija pušča vse takšno, kakršno je. Filozof obravnava neko vprašanje tako kot bolezen. Tradicionalni filozofi so si izmišljali uganke in dobivali buške. Vzemimo kot primer besedo vedenje ali vednost. Tipično filozofsko vprašanje o vedenju se glasi, ali imamo na kakršenkoli način resnično vednost o svetu. Merilo vednosti je tukaj zelo visoko. Zdaj besedo vednost preizkusimo s pomočjo običajne govorice. V vsakdanjem življenju smo pri uporabi besede vem veliko man zahtevni. Zahtevnost pa se spreminja z okoliščinami. Dijak ve, da je zdravljico napisal preširan, če je to slišal pri polku slovenskega jezika, zgodovinar slovenskega leposlovja ve, da je zdravljico napisal preširan, če je raziskal prešerno življenje in pri tem izključil vse možnosti poneverbe. Beseda vedenje ima torej različne stopnje zahtevnosti, ki so odvisne od konteksta. Tradicionalni filozof začne besedo vem uporabljati na preveč zahteven, čuden način. Ko uporablja besede zunaj njihovega konteksta, ugotovi, da nič ne ve. Buška, ki jo je s tem njegov razum dobil, je dvom. Rešitev je reči, da v jeziku ni tako zahtevnih besed. Porajam se vprašanje, kako se bomo Bušk znebili. Besede prevedemo iz nenormalne filozofske rabe nazaj v vsakodnevno rabo. Be able to sing with new meaning, my country tears of thee, sweet land of liberty of thee I sing, land where my fathers died, land of the pilgrims' pride. From every mountainside, let freedom ring, and if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring and when this happens when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. I'm not alone in the night When I can have all the love, you And I kiss the name that you saw and darling then I read again right from the start Love letter straight. Kiss the name that you saw and all and then I read again right from the star love letter straight from your Končana je še ena odaja finjih ljubimcev, odaja posvečena mišljenju in razmišljajočim. Upamo, da vam je naš meni teknil, posebej, ker se zavedamo, da danes, ko študent je v glavnem ližete terane od včerajšnjega vse študentskega rajanja, niste toliko fizično pri močih, da bi se temu lahko uprli. Če vam je vendarle karkoli v naši odaje ugajalo, Vas vabimo, da nam ponovno prisluhnete 28. maja ob istem času na isti radijski postaji. Medtem nam lahko na naši domači internetni strani Zofijini.net s komentarji, pripombami in predlogi pomagate so oblikovati tako oddajo kot tudi druge dejavnosti, ki potekajo pod okriljem Zofijinih. Vabljeni! Vodaje so vas prispevki razvajali Boris, Igor in Robi, brala sva Robi in Talija. One morning I shot an elephant in my pajamas. How we got in my pajamas, I don't know. And we try to remove the tusks. The tusks? That's not so easy to say, tusks. You try that sometimes, Tusk? Oh, simple tusks. Pardon me, my name is Faulding. I've always wanted to meet you, Mr. Chandler. As I say, we try to remove the tusks, but they were embedded in so finely that we couldn't budge them. Of course, in Alabama, the Tuscaloosa. But uh, that's entirely irrelevant to what I was talking about. We took some pictures of the native girls, but they weren't developed. But we're going back again in a couple of weeks.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 Just the face and let the alpine blast Pop in my CD and let me run around And put your car on cruise And lay back, cause it's summertime see what habit is the way that people respond to summer madness the weather is hot and girls are dressing less and checking out the fellas to tell them who's best riding around in your jeep or your benzos or in your nissan sitting on lorenzo's back in philly we be out in the park a place called the plateau is where everybody go guys out hunting and girls doing likewise honking at the honey in front of you with the light eyes she turned around to see what you beeping at It's like the summer's a natural aphrodisiac, and with a bandit pad, I compose this rhyme to hip you and to get you equipped for the summertime. But I need a new pair Cause basketball, of course, in the summer Got girls there The temperature's about 88 Hop the water plug Just for old time's sake Break to your crib Change your clothes once more Cause you're invited to a barbecue To start at four Sitting with your friends As y'all reminisce About the days growing up And the first person you kiss. And as I think back Makes me wonder how The smell from a grill Can spark off nostalgia All the kids playing out front Little boys messing around With the girls playing double dutch While the DJ spinning a tune as the old folks dance at your family reunion. Then six o'clock rolls around. You just finished wiping your car down. It's time the crew so you go to the summertime, hang out, and looks like a car show. Everybody come looking real fine, fresh from the barbershop, applying the beauty salon. Every moment frontin' and maxin', chillin' in the car, they spend all day waxin'